«Не знаю, ясновельможний пане», – відповів той. «То сідай, пане, на козли і показуй йому дорогу», – звернувся господар до Левандовського. Той мовчки виліз на козли. Машталір стьобнув довгою пугою, передні коні стали дибки, дешлові рванули, і Редван, хитнувшись з боку на бік, важко рушив з місця. Слідом за Редваном покотили колемаги, коляси, каруці й на тачанки, на випередки з ними поскакали блискучі вершники, перекидаючись з дамами грайливим словом, компліментом, вітанням, знялася хмара Куряви і вкрила весь поїзд золотаво-сірим серпанком. Левандовський показував масшталірові дорогу, котру, між іншим, усі в замку добре знали. Треба було проїхати якусь милю битим уманським шляхом, а потім на перехресті біля корчми взяти праворуч і гін троє проїхати на Вільшану путівцем попід узлістям. А там уже, мов, на долоні буде видно хутір. Перед очима Левандовського вже малювалася люба, дорога картина. Ось ставок з дзеркалом виблизькою в сріблясті зелені верб та сокарів. Він лежить у мальовничій долині, схили якої засаджені прекрасним фруктовим садом. За ставом вистрончився ряд пірамідальних тополь, а серед них біліє критий черепицею бутиночок. З темної зелені лип і дубів визирають теж червоними плямами покрівлі інших будівель. Через став тягнеться гребля, а в кінці її виблискують колесами гомінливі млини, все це видивляється в чисті води ставу і немов сміється із затишних куточків зелені. Левандовський у думці вже пригортав до грудей дружину і голубив дитя, але в нього чомусь болісно стискалося серце. Звичайно, хіба міг бути комусь приємний наїзд такої буйної ватаги? Дружина злякається, вона не звикла до таких вакханалій, та й образити можуть, хіба ручиться, хто за стриманість цієї дикої орди. Такі думки сповнювали серце пана Левандовського тривогою, і воно щеміло від болю і туги, а екіпаж, похитуючись, котився далі. Левандовський чув, як шемузкий вихваляв по Тоцькому його хутір. Раз він звернувся і до Ливандовського. «А що, чи так нас фурман везе? Чи не збився? Вночі з зав'язаними очима знайду своє гніздечко». «Правда?» «А все-таки краще розпитай, жида!» Левантовський на цю пораду тільки посміхнувся. Екіпаж саме зупинився біля корчми, вискочив кочмар і почав догідливо гідного вклонятися ясновельможному панству. Левантовський добре знав корчмаря. Це був Гершко, його найближчий сусід, а тому він і звернувся до нього із звичним запитанням «Чи все гаразд на хуторі?» Гершко лаконічно відповів «Нічого, пане, не знаю. І дружини моєї не бачив». «Може, пане, бачив, а може й ні». «Як може? Хіба не був на хуторі?» «Може, був, а може й не був». «Гайда!» – перервав цей діалог губернатор. «Варто розпитувати жида. В нього від страха аж пейси спітніли. Він не знає, з ким говорить і про що говорить. Швидше доїдемо, і сам у своєї пані розпитаєш про все». «Гей, рушай!» Екіпаж знову покатився по підтемним лісам. Праворуч місцевість понизилась і заглибилася в долину, котра розширяючись потяглася поряд з дорогою. «Через десять хвилин поворот», – думав Ливандовський. «А звідти до мого двору їхати хвилин п'ять, не більше. А то здивується голубка, перелякається, подумає, що справжній наїзд. Добре, що я в першому екіпажі, зараз її заспокою». Ех, коли б уже скоріше додому. Як мені тяжко й огидно бувати в цього понурого деспота, та нічого не вдієш. У нас же немає закону і немає захисту від спавільного насильства можновладців. Ну і змушений бувати, запобігати. Ех, нещасний край. Тільки спочивай душею в моєму гніздечку серед моєї любої, дорогої серцю сім'ї. Доріжка звивалася то уж то гадючкою втікала під тінь високих ясенів. На одному закруті її, пам'ятав Левандовський, уже видно було вузьку світлу смужку ставу, і тепер він з нетерпінням ждав того місця, але не діждався. Мабуть, прогавив, та однаково ось скінчається ліс. Зараз ось із за цієї купи дерев так і блисне в вічі плесо ставу, виглядний хутірець.